càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui, el redescobriment de la música de la formació The Pretty Things. I I you, Una formació que va debutar discogràficament el 1965 amb un àlbum anomenat com ells, però avui redescobrirem el seu segon en disc del mateix any de l'any 65, i que se'n deia Get the Picture. Oh, Pretty Things sembren ser un grup de rock anglès per al qual han passat un total, que sapiguem, i si no han perdut els contes, de 34 músics. Una banda formada al setembre del 1963 a Sick Cop, a Kent, i que van agafar el seu nom d'una cançó d'en Bob and Dilley del 1955, Pretty Things. El seu primer grup en va durar fins l'any 1971, realitzant 5 àlbums d'estudi, incloent hi el debut de Pretty Things, i a l'SF Sorrow, la primera òpera de rock, a 4 EP's i 15 senzills al Regne Unit, amb cançons com el Don't Bring Me Down o el Honey I Need, per exemple. Van reformar la banda el 1971 per 5 anys i després van tornar, eh, després d'editar tres àlbums, van tornar al 1979 fins al 2020. Amb aquest trajecte de 41 anys varen fer 5 àlbums més. Una formació que va liderar el vocalista Phil May, que va ser-hi present amb la banda fins a la seva mort al 2020, i el guitarrista Dick Taylor. Dick Taylor va deixar la banda abans de la finalització de la primera encarnació de la formació, però després va esdevenir també membre durant la tercera, aquests últims 41 anys. Al costat seu, John Stax, Brian Pendleton i Pete Kill Lake, que va ser reemplaçat a la bateria per en Viva Prince eh, abans de qualsevol enregistrament. Després van haver-hi molts canvis i, com us dèiem, tota aquesta formació que ens ha acompanyat i aquests eh, més de 30 músics que han passat per The Pretty Things. Mm -hmm. Get the Picture és el segon àlbum d'aquesta banda realitzat l'any 1965, al desembre concretament d'aquest any, i va ser batejat com un àlbum de garatge, d'aquell garage rock o, també amb certes influències de en dirty rhythm and blues. Al llarg de 30 minuts ens portaven les cançons, les moltes que formaven parten d'aquest àlbum fins a 18 amb un disc produït per Bobby Graham i Glenn Jones. Aquest The Picture va ser realitzat ràpidament, enregistrat ràpidament com a àlbum que havia de seguir amb el seu àlbum de debut, que va tenir un cert èxit. En Jimmy Page va coescriure la cançó que hem escoltat en primer terme i cobrir el disc, aquell You Don't Believe Me. I ain't gonna quit ya Get gonna quit ya de fet, l'àlbum original estava dividit en dues parts, era una llarga durada amb 6 cançons a cada una. Això feien un total de 12. Les 18 que podem escoltar en el dia d'avui, tot i que no les escoltarem totes, és una reedició que es va fer en format de compacte. L'any 2023, tots 13 àlbums de la banda varen ser inclosos també amb una caixa musical, un box set de complet Studio Álbums. Algunes de les cançons que s'hi van afegir amb les seves edicions en compacte eren sesills o eren extended plays, cançons enregistrades en les mateixes sessions de la formació. I can't help it. I can't sense it. I know where gonna go. La formació de The Predity Things que van registrar aquest àlbum, que avui recordem aquest Get the Picture, eren a la veu en Phil May. A la guitarra solista en Dick Taylor, també a la veu d'acompanyament, i a la guitarra rítmica en Brian Pendleton al baix, i també a la veu d'acompanyament en John Staggs. Amb Bee Prince participava a la bateria amb uns quants dels temes que s'hi troben amb Bobby Graham i participava en uns altres també a la bateria i en Twink hi participava a la bateria en dos dels temes. Sí, avui hem volgut en recordar una mica de la música d'aquesta formació redescorbint els temes de The Pretty Things, en aquest cas des dels anys 60. Escoltem una de les cançons que formava part d'aquest àlbum, en aquest cas la versió original, la majoria dels temes no arribaven ni als tres, ni als dos minuts i mig de durada, alguns ni als dos minuts. Sí que les versions que ens van acompanyar després de la formació de compacta, algunes generen ja una mica més llarga. Una cançó com aquesta el gonna find me a substitute És una de les cançons que formava part i que tancava el disc Una peça original de Ike Turner Escoltem, recordem, The Pretty Things Gonna oh, find me a substitute